Beraz, gaur, hemen gara jakinarazteko labek eros, altiz Eroskiren kontra bost ugteko borroka bat irabazi duela. 2008ko azaroaren hamalauan bosta afiliatu hasten ginen borroka hori. Kalkulu faltxu baten bitartez altiz Eroskik gure pausa denborak integratzen zituen gure soldatetan, eta honen bitartez smika baino gutxiago pagatzen ziguten. 2008ko azaroan, Bayonako Prudom epaitegiak arrazoia eman zigun. Baina altiz berak deia egintzun. Bi mila hamaikako urtarrilan paueko deia epaitegiak joon bezalako erabakiak hartu zuen. Bitartean eta nagusien mehatzuen gainetik, beste langile asko borrokan sartu ziren gurekin. Denak irabazi dute kuometan eta gehierentzat altizek ez du errekurritu, Baina hala ere beste bostentzat zuzenean kasazionera joan da. Bi mila tamabiko urtarrilan urtarriraren hamaikan, Pariseko kasazioneko epaitegiak altiz eroskik egindako eskairak atzera botatzen ditu. Beraz. Gaur egun, bost doar irekiak dira oraindik kasionetan pasabehar direnak. Altiz erokiri esgitzen diogu, bertan bera ustea irekiak diren prozedura guztiak, eta langileak pagatzea behar den bezala. Aprobetsatzen nahi dugu printtsaurreko hau, Justiziaren erabaki hau kontutan hartuz, bita bost eta bita zorzikoen artean, sorritutzen soldata guztiak bagatzea